Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min siy'ati a'malina May yahadihillahu falamudlilalah Wa may yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladzina amanu attakullaha haqqa tukatih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 Wa ma yutii illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan 'azima amma ba'du Saudara-saudara pembimbing usamah hadis syarudin ikhwati fillah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia dapat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب illa man khatifa al-khatfa fa atba'ahu shihabun saqib subhana allahul azim semuanya tuhan kamu benar-benar Maha Esa tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya seru tuhan tempat-tempat terbitnya matahari semuanya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan iaitu bintang-bintang dan telah memeliharanya dengan sebenar-benarnya dari setiap syaitan yang sangat derhaka syaitan-syaitan itu tidak dapat mendengar perbicaraan para malaikat dan mereka itu dilempari dia selalu penjuru untuk mengusir mereka dan bagi mereka serisaan yang kekal akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan maka ia akan dikejar oleh sulu api yang terang benderang dalam kuliah lalu kita telah bincangkan tiga aktiviti kelompok makhluk yang dinilai agung untuk mengukuhkan ayat yang kita sedang bincangkan sekarang tuan-tuan iaitu Allah SWT sebagai penuhi hara Allah lah yang menganugerahkan segala bentuk kebaikan kepada kamu, wahai sekalian manusia Walaupun kamu mempersekutukan Allah SWT pada sifat, pada zatnya, pada perbuatannya Sedangkan tiada bagi Allah SWT sekutu, tapi tetap Allah beri kepada kamu apa yang diberi kepada hamba-hambanya yang lain Jadi, tuan-tuan yang rahmatilah dikasihkan sekalian, itulah dapat kita lihat, perhatikan pada ayat yang terdahulu Bagaimana tugas para malaikat Bagaimana malaikat ini menjalankan tanggungjawab yang telah Allah Subhanahu SWT berikan kepada mereka Dan kini layaklah untuk Allah menyimpulkan di situ Pemilik kepada makhluk ini semuanya Malaikat yang hebat-hebat Begitu -hebat, juga kepada manusia yang ada di bumi Jin Allah jadikan Pemiliknya adalah Allah SWT yang bersifat dengan sifat esa Walaupun manusia mempersekutukan Allah Subhanahu SWT Tetapi hakikatnya Allah Subhanahu SWT itu esa Rabu Sembahat dan Ardhu yang memisahnya, Rabbul Masharik. Allah SWT memiliki langit, bumi dan apa yang ada yang teruk di dunia. Serta tuhan tempat tempat terbitnya matahari. Perkataan Masharik ini tuan, -tuan ini milik al-Azriani, mau pegang jamaah dikataan Mashrik yang kalau kita fahami dia suruh harfiahnya membawa makna Timur lah. Jadi maksudkan di sini adalah arah terbitnya matahari. Sebenarnya Allah SWT juga memiliki Maghrib, Magharib. Kenapa Allah SWT hanya nyatakan di sini? setakat perkataan masyarik saja, ramailah para ulamak yang menjelaskan kerana bila sebut masyarik ni secara otomatik termasuklah kepada Maghari kalau Al-Imam Al-Alusi pula mengatakan terdapat pandangan para ulama yang merujuk kepada masyarik adalah tempat yang mulia tempat yang hebat kerana itu bila perdebatan berlaku di antara Nabi Ibrahim dengan Namrud maka Nabi Ibrahim telah mengatakan semuanya Tuhan ku menerbitkan matahari daripada sebelah timur فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُوِهِ تَلَّذِي kafar. jadi Allah SWT telah memberi kepada Nabi Ibrahim kekuatan untuk berdebat dengan musuhnya ini Allah telah mendatangkan matahari dari sebelah timur maka datangkan dari sebelah barat wahai si penderhaka wahai si celaka yang dilaknan Allah SWT nampaknya فَبُوِهِ تَلَّذِي kafar. jadi masyriq mendapat tempat yang lebih ke talimat lusi. kan di situ pemulaannya pemulaan hari ini adalah pandangan para ulama' tapi mengadailah kita menjelaskan dan dalam ayat daripada surah Rahman dahulu kita telah bincangkan Rabbul Mashriqain wa Rabbul Maghribain jadi dua masyriq dan juga dua maghrib telah kita jelaskan dua masyrik merujuk kepada matahari yang terbit pada musim panas matahari yang terbit pada musim sejuk tempatnya agak berbeza melibatkan kepada skala waktu yang berbeza-beza ertinya musim panas siang lebih panjang musim sejuk siang pendek dan malam jadi tentulah terbitnya matahari ni kalau dikira sudut degrinya berbeza-beza begitu juga di esok terbenamnya matahari. Allahu a'lam. Mudahilah untuk kita jelaskan di sini tuan-tuan, waktu -tuan, masyrik terbitnya matahari ni berbeza-beza maka disebut masyrik. Merujuk kepada banyak, merujuk kepada perbezaan tempat terbitnya itu. Walau bagaimanapun semuanya mengikut skala yang telah Allah Subhanahu Ta'ala tetapkan dan surah Muzammil nanti kita akan lihat Rabbul Mashriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa wattakhizuhu wakeela Allah SWT taala yang memiliki tak timur dan barat tiada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya maka ambillah dia sebagai tempat pergantungan Said Kutub dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran menjelaskan bahawa setiap bintang ni bercahaya atau tidak yang kita nampak ataupun tidak sebenarnya memiliki arah terbitnya jadi dengan sebab itu Allah Subhanahu SWT menggunakan perkataan jama' Dari sudut yang lain, beliau menjelaskan Jadi redaksi ini mengandungi Satu bukti yang sangat terliti berkaitan dengan kenyataan Di bumi tempat kita hidup Artinya tuan-tuan, bumi dalam peridaran yang mengenai matahari Selalu berurutan arah-arah -ara terbitnya pada tempat yang berbeza-beza Sebagaimana juga keadaan matahari ini terbenam bertempat berbeza-beza Setiap ada bahagian bumi pada posisi depan matahari Maka terjadi juga di tempat itu terbitnya matahari Dan dalam saat masa yang sama Lokasi yang berlawanan menjadi tempat terbenamnya matahari Lalu bila bola bumi ini Globe ini bergerak Maka terjadilah terbit pada arah tertentu Dan tenggelam pada lain bahagian Yang berhadapan dengan arah terbitnya itu Demikianlah seterusnya Sedangkan ini merupakan satu majizat Al-Quran Kerana pada masa turunnya Al-Quran Manusia belum lagi didedahkan kepada fakta-fakta seperti ini Tentuan ini oleh Allah sekalian Kalau kita lihat pula dalam Tafsir Al-Muntakhab Yang telah disusun oleh para ulama' dari negara Mesir Di kalangan Al-Azhariyin Mereka menjelaskan bahawa Allah SWT pencipta langit dan bumi Serta semua yang berada di antara keduanya Planet-planet yang ada di antara keduanya Dialah juga yang melihara dan menjaga tempat terima tari Dan minta-minta yang lain Dialah yang setiap hari Menimbulkan ataupun menerbitkan matahari itu dan juga bintang-bintang dari ufuk timur pada posisi yang berbeza dengan hari sebelumnya. Jadi perkara ini merupakan satu ketetapan hukum yang Allah Subhanahuwataala telah tetapkan di atas kejadian ini yang bersamaan berputar pada orbit mengelilingi matahari. Jadi dengan berputarnya bumi pada apa yang panggil sebagai galaksi, kapu tuan-tuan matahari dan bintang-bintang yang juga merupakan penghuni alam maya yang dijadikan oleh Allah SWT ini Memiliki tempat-tempat terbit yang berbeza-beza Jadi setiap kali bumi mengubahkan posisinya ketika mengedar keliling Beredar mengikut galaksinya Maka matahari nampak bersinar di tempat yang berbeza Kalau kita perhatikan Matahari ini tuan-tuan saya teratur bermula daripada bulan Mac ketika Berada pada awal tahun Daripada sebelah utara, matahari ni sebenarnya nampak bersinar pada sebuah titik di ufuk timur. Setiap hari berlalu, matahari terbit pada titik yang mendekati arah utara. Ini kata tim penulis uh, Tafsir Al-Muntakhab. Sedangkan pada akhir bulan Jun, kita akan melihat matahari terbit di tempat yang paling dekat dengan utara. Kemudian ia akan bergerak semula sampai akhir September. Kalau berada di negara-negara yang -negara, ada empat musim, iaitu musim gugur, fall ni tuan-tuan. Di mana matahari terbit pada posisi seperti pada musim sebelum itu Kemudian matahari pun bergerak lagi ke arah selatan Dan terbit pada titik yang paling dekat dengan selatan pada musim Pada hujung bulan Disember. Kemudian kembali semula ke arah utara Dengan menyelesaikan putarannya pada musim yang berikut Semua ini tuan-tuan memakan 365 hari lebih Mereka juga bintang-bintang terbit pada tempat yang berbeza-beza Di ufuk timur Waktu perjalanan bumi Mengelilingi matahari ini Jadi khususnya bintang-bintang yang 12 Yang merupakan tempatnya berpindah Berpindahnya matahari Sepanjang tahun Ini tulisan para ulama Mempandukan kepada kajian mereka Jadi ayat, -ayat ini tuan-tuan merupakan ayat yang pertama Yang menggunakan sumpah dalam Al-Quran Yang telah kita lihat sebelum ini Jadi sumpah sebagaimana Yang telah kita jelaskan sebelum Bertujuan menguatkan Satu-satu kenyataan Yang disampaikan oleh Allah SWT Satu-satu informasi yang dibawa jadi dalam konteks ini ia merujuk kepada keesaan Allah Subhanahu SWT biasanya pemilihan kata atau kalimat yang digunakan untuk tujuan bersempah itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kenyataan yang ingin ditekankan sehingga perkara ini merupakan dalil atas benarnya kenyataan tersebut tuan-tuan di kalangan perawlamak tafsir menjelaskan bahawa sifat-sifat malaikat yang disebut itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu SWT Maha Berkuasa Maha Esa dan sumpah yang disebutkan menunjukkan bahawa Allah ni Memang maha berkuasa melihara langit dan bumi Serta tempat yang Allah jadikan Dan apa yang dibuktikan dengan kekuasaan Segala macam objek yang terdapat di antara langit dan bumi ni Jadi ayat-ayat ni tuan-tuan Kalau kita hayati sebenarnya seolah-olah mengingatkan kita sesungguhnya Allah SWT yang kamu semua ni memang benar-benar isa karna isi daripada ketuhanan itu sendiri ialah penyembahan kepada Allah SWT dan Allah lah yang mengatur dan menyusun pergerakan alam dunia ni sebagaimana pengakuan kamu wahai kaum musyrikin bagaimana tak demikian padahal dialah yang maha berkuasa yang maha esa yang telah mewahyukan kepada nabinya dan mengatur segala pentadbiran langit dan bumi semuanya berjalan dengan ketetapan yang telah telahpun digariskan itu Dan dia memutuskan para malaikat Yang begitu tersusun kerja mereka di antara langit dan bumi Di samping itu ada lagi tempat untuk syaitan Yang mengusuhi orang-orang beriman musuh para malaikat Menyebabkan para malaikat ini mengherdik dan juga menghalau mereka Ini adalah Keteraturan yang sistematik daripada apa yang Allah jadikan Di antara yang dicakupi oleh peraturan langit dan bumi itu jadi setelah itu, para malaikat membacakan wahyu kepada Nabi-Nya. Ini yang kita lihat dalam ayat yang ketiga, tuan-tuan yang dikasihkan kepada Allah sekalian, فَتَالِيَةِ zikra, Lihat, فَتَالِيَةِ zikra. Jadi, malaikat ini membacakan wahyu kepada para nabi Yang dituskan oleh Allah SWT, merupakan satu kesempurnaan pendidikan bagi manusia, baik mereka diterima ataupun tidak. Dalam pembuhan pemberi wahyu ini, tuan-tuan, bukti pengendalian, Sistem kejadian Yang Allah jadikan terhadap bumi dan langit Dan terdapat di antara keduanya Bagi menunjukkan lagi sekali Begitu tertibnya kejadian Yang Allah SWT jadikan Kemudian kita lihat pada ayat yang ke-6 ke-7 Inna zayyannas sama dunia Bizi natinil kawakib Wahibwa min kuli syaitanin marid Selepas menjelaskan Sistem yang teratur Terhadap langit dan bumi ini Jadi ayat ni menjelaskan Sekuluh min sebahagian daripada faida bintang-bintang yang gemerlapan di langit yang kita nampak tu tuan-tuan. Jadi Allah berfirman di sini sungguhnya kami iaitu Allah yang Maha Izzi telah menghiaskan langit yang dekat yang kamu nampak dengan hiasan iaitu bintang-bintang yang gemerlapan dengan ukuran dan posisi yang berbeza-beza dan kami meliharanya dengan pemeliharaan yang sempurna daripada syaitan yang sangat derhaka. Katakan 15 al-bika'id al al-tashin nazdurar Penghiasan langit dalam ayat ini dijadikan salah satu daripada tujuan pokok bukan untuk tujuan sampingan ataupun ke, kebetulan jadi kesan ini dapat kita lihat dengan kata penghubung dan tanpa ada satu yang dihubungkan tapi langsung Allah menyebut perkataan wahid wa hifza min kulli syaitarin marid jadi Allah menggambarkan wahid inna zayna samaa dunyaa bi zinatinil kawaakib wahidhamin kuli syaitanin marid maknanya Allah menetapkan satu gambaran yang konkret yang solid, bahawa tugas bintang-bintang yang Allah jadikan salah satu daripadanya untuk menghalau ataupun mengelakkan syaitan daripada naik ke langit untuk mendengar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada para malaikat bismillah lima alusi menjelaskan panjang lebar contohnya boleh kelaskan Dulu kita pernah bincangkan malaikat ni Jadi Allah SWT 70,000 masuk ke dalam Baitul Makmur dan salat di sana Tidak keluar Ada yang masih lagi sujud Sejak ia mulai diciptakan Ada yang masih lagi rokok Bagaimana pula Ada arahan yang keluar daripada Allah SWT Terhadap mereka Sedangkan karena mereka banyak yang sedang Melakukan ibadah kepada Allah SWT Ini satu kreativiti Al-Imam Al-Alusi Bila beliau menjawab isu ini Insya Allah kita akan lihat Bagaimanakah hakikat yang sebenarnya takahu rakan bari kuria kanatang a'lam wa ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi